واخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشط الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد الحمد سبحانه وتعالى لكم تكريمتم محمد صلى الله عليه يا له من موضوعيه تتوقع انا نangazia فضل المعوذات مبارا و kujikinga na zile ayat sambasoka mba Allah subhanahu wa ta'ala ametdalia kuweza kuzitumia kujikinga kutokana naye faqad waradat fi fadl almuawwidat ahadith ani nabi sallallahu alayhi وسلم تدل على أنه يسرع للمسلم والمسلمه الاعتناء بها وقراءتها اما katika madao yetu ya leo tutakuwa tunaangazia ubora ya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi wa wa kuweza kujikinga kwako na hii ni sheria ambayo amechukujia nayo Rasul alayhi salatu wasallam na imepokewa kutoka kwake hadithi nyingi mno hmm. na tukizungumzia tukizu muawithat tunakuwa tunakusudia nini ambayo ndio madao yetu ya leo wa yafsadu bil muawithat biqulhu allah ahad وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فياتي في بعض الروايات المعوذتان والمراد بها قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ففي رفيده في باتكنيو وفي كتك روايات ينغينيه tamia 1 na 14 ambayo ni suratul falaq na suratu anas mima warada ali nabi sallallahu alayhi wasallam fi fadli hathihi suwar qawl nabi sallallahu alayhi wasallam hayfa qala yaa aquba qul huwallahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi ma ahad ya kwanza ambayo kwa inatuonesha ina za sura hizi ambapo kwa kwamba mmoja akisoma atakuwa amekigwa na Allah Subhanahu wa ta'ala hii ndiyo iliyopokewa kutoka kwa Nabii Alaihi salatu wassalam alikusema kumwambia Uqba ewe Uqba qul huwallahu ahad naqul a'udhu bi rabbil falaq naqul a'udhu bi rabbin nas hacho jikinga mmoja wenu kupitia sura hizi ambazo kwamba haijapatikaniwa mfano wake. Wenye kutaka kujikinga basi naajikinge na sura hizi tatu ambazo kwamba haijapatikaniwa mfano wake wa ile ambayo kwa mtu atasisoma Allah Subhanahu wa ta'ala atakoni mwenye kumkinga. Wa yقول an sallallahu alayhi wasallam unzila alayya ayat lam yura mithluhunna qattul qul a'udhu bi rabbil falq wa qul a'udhu bi rabbin nas bila fi sallallahu alayhi wa sallam alisima kwamba ameteremshiwa ayati ambazo kwamba haijapatikaniwa kuonwa mifano yake akasema ni qul a'udhu bi rabbil falaq naqul a'udhu bi rabbin nas wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam akhbiruka bi afdali ma ta'awadha bihi almutawadhun qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rasul alayhi wa anaendelea kutufafanulia na kutuonesha ubora wa sura hizi kwa kumweleza je nisikueleze sura ambazo kwamba unza soma zitakuwa ni hizo zenye kukukinja kamana, na mabaya yote ile akasema sura hizo ni kul a'udhu bi rabbil farak, wa qul a'udhu bi rabbin nas na kabla hako iteremsha sura hizi Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amkinge kutokamana na majini na vilevile amkinge kutokamana na macho ambazo kwamba ni mbaya macho ambazo kwamba zinawadhuru watu alikuwa anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amkinge kutokamana na majini na vilevile amkinge kutokana na macho mbaya walakin lamma nazala almu'awwidhatain amid, almu faraka sallallahu alayhi wasallam ma kana yataawadh bih min qabl alibotarakisho muawidatan ambayo ni suratul falaq na suratul nas rasul alayhi salatu wasalam aliwacha yale yote ambayo kwamba alikuwa anamuomba allah subhanahu wa ta'ala kile na macho ya watu na vile vile kutokana na mabini na moyo na sura hizi mbili kwamba ni suratul falaq na suratu tu hizi hadithi na zingine nyingi ambazo kwamba hatutapata wakati wa kuzisoma zote zinaonesha ubora wa sura hizi na inaonesha kwamba yeyote ambaye kwamba atakuwa na hofia nafsi yake kwamba huenda amepatwa na hasan <coughs> huenda amepatwa na sihiru au na amepatwa na eye huenda amepatwa na jini basi asome sura hizi itakuwa ni sababu ya yae kuweza kuepukwa kuweza kujiepusha mbali na hivyo vipi itakuwa ni sababu ya kupata kinga kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala kupitia hizi muawidhat ambazo kombani suratul ikhlas na suratul falq na suratul nas tumeshafahamu ubora wa sura hizi na tuangalie namna kuitumia sura hizi namna ya kuitumia sura hizi na ni nani wakufuatwa لرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوة لنا ايه ده كيigizo tema kwatu قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي إذا أصابه وجع او مرض على نفسه بالمعوذات وينفث والنفث هو النفخ مع شيء يسير من الريق دون أن يخرج ريق كثير هذا هو النفث fakaana nabii sallallahu alayhi wasallam yaqra bihinna wayamshi tuwaqadie namna rasul alihi salatu wassalam alikuwa anatumia sura hizi baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumteneshia Aisha ana tumsimulia radhiyallahu anha kwamba hakika rasul alihi salatu wassalam alikuwa akishtakia yani akiwa anaumwa na sehemu katika mwili wake ama atakapokuwa alikuwa anasoma kwa nafsi yake mwenyewe kupitia hizi muawidhata ama muawidhah sura al-ikhlas na sura al na sura an alikuwa arasomea nafsi yake kupitia sura hizi kisha anafanya nafu anakuulizia mikono yake naam kidogo katika mate yake isitoke mate nyingi alafu alikuwa anakuulizia mkono wake kisha anasomea sura hizi kisha anajipaka na kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anakuwa ni mwenye kupona vile <tuh> vile hiyo kijizoto tena mtu atakapokuwa anastakia kuumwa na mli yake sehemu yoyote ile ama mtu anakuwa mgonjwa basi yatumie fursa ya kusoma hizi sura muawithatan ama muawithat ambazo tumeeleza kule nyuma ni suratul ikhlas qul Allahu ahad na muawithatan ambayo ni al-falq Nasuratu sura nnas kisha aipulizie mkono wake na ajipake biidhnillah atakuwa ni mwenye kupata afueni ya kupata niam ile afya nzuri ambayo alikuwa nayo kabla bila vine unaelezwa katika sheria kwamba imetukujia hizi muawidhati tuweze kuzitumia kusoma katika kinna baada asala wa tusuraa qiraaatu دبر كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم اقرا المعوذات في دبر كل صلاه في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء على سواء تقرا مره واحدة. هاتوا ليذا عليه الصلاه والسلام كما كانت الشريعه يمتدني هذه المعوذات التي توزع كيسوما ketika kila ba'da ya salat ambazo salatu na salatu al-asr na mafariq na isha fajr mara moja rasul alayhi salatu wassalam akasema soma muawidat katika kila baada ya salat salatu al-fajr mpaka salatu al-isha mtu anafaa kusoma mara moja moja baada ya kila hiyo salat wa kana nabii sallallahu alayhi wasallama yutiru biha alayhi salatu عليكم ان ناتumia hizi mau'idhat ambazo kama ni suratul ikhlas nafalkuna nas katika kuswali ile sala yake witi fakama zaa anhu alayhi salatu wassalam annahu kana yaqra fi rak'ati alula bisubihisma rabbikal a'la wa fi athaniyah biqul ya ayyuhal kafirun wa nilipokea kutoka kwa rasul alihi salatu wasalam alikuwa akisali salatu witr alikuwa akitumia sura na amtani katika raka kwanza alikuwa anatumia suratul a'la pili alikuwa anasoma suratul kafirun kul ya tatu alikuwa anasoma ahad suratul na الناس alnas hii ya عليه الصلاه والسلام alikuwa anazitumia katika wakati huu watushra qiraa'taha fi sabaah thalathana عليه الصلاه والسلام walmasa fa fi katika sheria inatujilia kwamba sura zitakuwa zenye kusomwa wakati wa na wakati wa jioni ili nipokea kutoka kwa rasula alayhi salatu wasalam alisema inqra qul huwallahu ahad walmuawwidatayn hina tumsi wa hina tushbih falath marrat takfik min kulli shay nipokea kutoka kwa rasula alayhi salatu wasalam kwamba kisheria ni mtu anapokuwa amefikiwa na jini asome hizi sura mara na vile vile atakufikiwa vile vile asome hizi sura suratul ikhlas na muawidatin atakufikiwa na jioni mtu basi na azisome hizi sura mara tatu vile atakufikiwa na asubuhi basi na azisome hizi sura mara tatu itamtosheleza na kila janga itamzuia kutokamana na kila ubaya itamzuia kutokamana na machumbari na viumbe wa na hasad na kadhaa kwa yule mwenye kufanya hibo basi ategemee kwamba rahma za Allah subhanahu wa ta'ala Itakuwa juu yake wa tusrah qira'ataha 'inda an-nawm wa 'inda al-istiqadh liqoulihi 'alayhi salatu wassalam ya 'uqba ala u'allimuka khayra suratayn qul a'udhu bi rabbil falq wa qul a'udhu bi rabbin nas 'alayhi salatu wassalam ana toleza kamba surah hi li sura zenye kusomo mtu atapotaka kulala basi nasome hizi sura na vile vile mtu atapokuwa ameamka kutoka usigizini basi asome sura hizi wa qawliya alayhi salatu wassalam alikum muleza aqba ayu aqba ana uallimuka khayra suratayn qirataj nisikufunza surah abazukomba limili zilizokuwa bora zaidi zenye kusomwa akamueleza aqba ni suratu alfalq ma suratu anas ya aqba iqra kullama nimt wa qumt akamueleza aqba utakapotaka tulala ayu aqba basi kuwa mwenye kusoma hizi sura mbili na vile vile utakapoamka ni mwenye kuzisoma hizi sura mbili rasul alayhi salatu wassalam khaliaka lakum wa uqba. ya uqba, ma sa'ala sailu, wala la sta'ada musta'id bimithlina akam wa laza Aka mwenye kuomba mwenye kuuliza chochote kupitia sura hizi mbili akizisoma au mwenye kutaka kukingwa na chochote نوتكا صم الله سبحانه وتعالى كمونك يمبا ومونك منجا وقالت عائصه رضي الله عنها مبينه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرء المعوذات عند النوم فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى إلى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما فيقرء فيهما قل هو الله أحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمصح به ما استطاع من جسده يبدا بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات عائشة الله عنها ام كانت ام محمد صلى الله عليه وسلم ان تبيينشيه ان تفسد تسموليا نمنا عليه الصلاه والسلام قالوا ان تتميا سوره هذه radiyallahu anha alikua rasul عليه الصلاه والسلام inapofika wakati wa kulala kisha atakanga katika sehemu yake ya malazi alikuwa anasoma sura hizi qul huwallahu ahad naqul a'udhu bi rabbil falaq naqul a'udhu bi rabbin nas kisha anakuwa kwenye kupaka na mwili wake na ile kitu ambacho kwa polisi na namna rasul عليه الصلاه والسلام alikuwa kifanya ni namna hii tuweze kuizingatia vizuri na hii ndio sunna ambayo alayehi salatu wasallama alipotiia tusifanye namna nyingine rasula alayehi salatu wasallama alikuwa kipanda katika sehemu yake ya malazi alikuwa anakusanya mikono yake miwili namna hii kisha anakuwa ni mwenye kukulizia ile nafasf anakuridhili nafasf katika mkono wake kidogo mati yake inatoka kisha anasoma suratul ikhlas na suratu alfalq na suratu anas kisha anakuwa ni mwenye kujipaka kuanzia kwenye kichwa na sehemu yake ya uso na ajipaka katika mwili wake mpaka sehemu ambayo komba ataweza mara tatu hivi ndivyo rasul ali salatu wasalamu alikuwa anafanya kwanza anakusanya mikono yake kisha anafuulizia mikono yake kisha anasoma suratul ikhlas na muawizatin kisha anakuwa ni mwenye kujipaka kwenye kichwa kuelekea za uso na sehemu ambayo kwamba ataweza katika mwili wake mara tatu. Ama tadhbihi hii tumeeleza kwa sababu wengi wanakuwa ni wenye kuanza kusoma hizo mu'awidhatain na ikhlas kisha ni wanaweka mikono yao na kukufunzia na kujipaka inakuwa hii ni kinyume na sallallahu alayhi wasallam alifofanya. Kwa hivyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala فَذَلِكَ من الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ سَتَغْفِرُ لَهُمْ رَبُّكَ ۖ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد عباد الله كان السلف يعلمون اولادهم قراءه المعوذات عند النوم بقول ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يعلمونهم أي الأولاد والصبيان كانوا يعلمونهم إذا اووا الى فراشهم أن يقراوا بالمعوذتين هكذا كان يعلمون اولادهم ذلك وجاء الله سبحانه وتعالى وقال لهم Tunafaa kuwafuata ni wale waliotangulia katika wema Namna wale alayhi salatu wasalam Anatuka habari Ibrahimun nakhai rahimahullah kwamba Salafu salih wema waliotangulia watoto wao wadogo walipokuwa wanapanda katika malazi yao walikuwa wakiwafundisha kusoma hizi muawidati walikuwa wakiwafunza kusoma hizi muawidati pili ona katika malazi yao kabla ya kulala hivyo ndivyo wanafanya wale waliotangulia na sisi vile tuangalie njia hii tuweze kuifuata watoto wetu ambao pompa wameshaanza kufahamu kabla ya kulala, kwa katika malazi yao basi tuni wenye kuwafunza hizi muawidhakai kwa sababu inakuwa ni sababu kuu ya wao kuepukwa na kutikingwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na viumbe vyote dibari na VTBV yao, Walaki leo hii utakuta watoto usiku wanashuka. Watoto leo hii usiku wanalia. Watoto usiku haifahamiki ni nini ili wakuta kwa sababu ya kughafidika katika jambo kama hili ambaye wale waliotangulia katika wena, walikuwa wanawafunza watotoa. Katla walali wanapokuwa katika malazi yao wanawasomesha hizi muawidhatei suratul falq na suratu nas ili Allah Subhanahu wa ta'ala aw kinga Allah Subhanahu wa ta'ala ana wkinga wale ambao hukuma wanataka kinga kutoka kwake. In ba'd Allah kuna nazo mlaahadha mbili ambazo kwamba zinaambatana na hizi sura mbili, hizi sura tatu ambazo kwamba tunazizungumzia muawidhati Anasema katika ba'dhi ya masaa ba'ada salatu al ama ba'dhi ya seher ba'ada ya watu kusoma azkarus sabahi wal masa'i utapata mtu anasoma muawwidhatayn kisha anajipaka katika mwili wake na akupitia mikono yake hii inakuwa ni kinyume na mafunzo ya Rasul alaihi salatu wasalam kwa sababu haikupokewa kujipaka mwili kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ila katika mazingira isipokuwa katika sehemu mbili sehemu ya kwanza ni idha staka min marad. au waja' ama sehemu ya pili ni kabla ya Sehemu sehemu kuzikuwa rasulu alayhi salatu wasalam alikuwa anajipaka baada ya kusoma muawidhati Ilikuwa ni kabla ya na anakostakia kumu hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo kwamba rasulu alayhi salatu wasalam amefanya hivyo kwa hiyo yule mwenye kufanya Tafauti na hiyo anakuwa anakwenda kinyume na sunna ya rasulu alayhi salatu wasalam kwa hivyo baada salatu alfajr mtu anafaa kusoma muawidatin rafaku soma suratu ikhlas na farq na nas mara moja moja pekee mara moja moja pekee na vile vile baada salatu al-maghrib fiani mara moja moja hayajakukia kutokana rasul alayhi salatu wasalam alikuwa anafanya mara tatu alikuwa anafanya mara moja moja isipokuwa katika aktharus sabah wal-masaa bali alikuwa anafanya mara tatu na alikuwa hajipaki baada aktharus sabah wal-masaa huwa hajipaki bali yeye alikuwa arasoma tu amba inapokewa alikuwa anajifaka katika mwili wake ni akishtakia anaumwa ama akiwa na ugonjwa na kabla nao hizo ndio sehemu ambayo kwamba nimepokea ama katika sehemu ambayo kwamba vile vile watu ukosea ni kusoma muawidatain ama muawidat katika sala mbili mara salatu al-fajr na salatu al Watu ukikosea kwa kusoma mara tatu ambapo Rasul Allah عليه الصلاه والسلام haiku haikupokea kokote pale amefanya mara tatu bali alitueleza katika hadithi tunyotangulia kusoma kwamba alikuwa ansoma muawidati uh, na sura al-ikhlas mara muda muda kila baada ya sala hizi za farida dhukra kulli alikuwa anafanya mara moja moja kuanzia salatu al mpaka salatu al-isha mwenye kufanya mara tatu katika salatu al -mahari. na salatu al ana kwa ana kwa ma kinyume na hana dalili yoyote kutoka kwa rasulullah alayhi salatu wasalam na ibnu taymiyah rahimahullah ana tueleza kwamba as an tafala kama faala nabii sallallahu alayhi wasallam fi sifa wal hay'a bihadi tawafiq as-sunnah ana tueleza ibnu taymiyah rahimahullah kwamba sunna ni kufanya namna rasula alayhi salatu wassalam alifanya kiaina na kisifa ukifanya hivyo basi utakuwa umeafikia na sunna na mwenendo wa rasula alayhi salatu wassalam lakini ukianka kinyume utakuwa makonda khilaf na kinyume na mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na tumeeleza hapo nyuma kidogo nikimalizia kwamba alladhi ulida 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam yakunu qira'atu al ثلاث مرات في الافكار الصباح والمساء وهذا يكون بعد الفجر وبعد العصر يعني تنبيه مهم جدا زي كمبيقوم كوتوكو ورسول الله عليه الصلاه والسلام خصوصا لما قصوم المعوذات مراته انكوني ketika صبوي اسبوعي مع اذكار ديوني عم بيقوم اذكار اسبوعي انكوني بعد صلاه الفجر اليوم تو انافع أذكار افكار كيشا قصوم معوذتين لاخلاص مراته vile akara ya jioni yanakuwa ni, ni ba'da salatu al-Asr ndio mtutarusiwa vile kusoma suratul Ikhlas mara tatu na muawidatain mara tatu wakati sio kuwa hiyo ni mara moja moja baada ya salaza farida natumai tumeelewana wapenzi wa Kiislamu na tunoomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie kuweza kufatana na sunna ya Rasul alayhi salatu wasallam namna alibofanya tunaoomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutukinga, kutukamana na matombaa aweze kutukinga, kutukamana na sihir na عين na hasad na kebani Namomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kutumia hizi muawidat kwa sababu ina faida nyingi sana katika maisha yetu rasulu alaye salatu wasalam alirobwa lakini ili hizi muawidat alikuwa ni mwenye kuzisoma mpaka zile uchawi ikawa na yenye kubatilika vile vile sisi tuna fursa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 رضي الله عن الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همه إلا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا قيمتا الا رحمتته ولا ضالا الا هديته ولا حاجة من حوايج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات برحمتك يا رحم الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا الى صلاه Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah